Kapitola 40. Ráno byl Lopsang naspět. Jošua ho cítil, cítil, že se na loď vrátila cíle vědomost, poznal to dřív, než se k němu, když si na vylítkové palubě dával svou první denní kávu, připojila Lopsangova mobilní jednotka. Celý pořád ještě spala. Mírným tempem stále vkročovali a pod nohama jim plynuly světy. Dlouhá země byla, jako už další dobu předtím, samé stromy a voda, ticho a jednotvárnost. Jošua byl rád, že se zbavil té tak těžce definovatelné podivné tísně, kterou cítil ve šťastném přístavu, ale jak zamířili k západu, narůstající tlak v jeho hlavě se vrátil. Zkusil ho ignorovat, ale marně. Seděli spolu mlčky. Nepadlo ani slovo o Lopsangových nových přátelích, trolech, kteří odešli z lodi, ani o jeho nečekaném několikahodinovém výpadku. Ješua nedokázal odhadnout Lopsangovou náladu. Jen tak mimochodem ho napadlo, Jestli se Lopsang bez trolí, bez trolů necítí osaměle, jestli není zklamán, že se rozhodli odejít, deprimován, že nemohl dokončit svůj výzkum. Poněkud ho znepokojovalo, že jak se zdálo, Lopsang začínal být nestabilnější a nepředvídatelnější. Možná je přetížený novými poznatky. Po hodině ticha se Lopsang z ničeho nic ozval. Přemýšlel jste někdy o budoucnosti, Jošuo? Myslím tím o daleké budoucnosti? Ne, ale vsadím se, že vy ano. To, že se lidstvo rozptýlilo po dlouhé zemi, způsobí víc než jen politické problémy. V tím dobu, kdy bude lidstvo tak rozptýleno po těch mnohočetných světech, že mezi opačnými konci téhle lidské hegemonie dojde k významným genetickým rozdílům. Možná, že se bude muset zorganizovat nějaká, třeba i násilná výměná migrace, která zajistí, že lidstvo zůstane alespoň rámcově homogení a jednotné. Hořící prales dole způsobil, že se vzduchlo mírně zakývala v turbulencích způsobených vstoupajícím horkým vzduchem. Myslím, že toho se zatím ještě obávat nemusíme, Lopsangu, řekl Joshua. Jenže mě to dělá starosti, Joshua, a čím víc toho z dlouhé země vidím, tím větší na mě její rozměry dělají dojem a tím větší se dělám starosti. Lidstvo se pokusí efektivně provozovat vesmírnou říši na jedné mnohokrát se opakující planetě. Loď se smírným otřesem zastavila. Zem dole byla zahalená mračny. Na vyhlídkovou palubu přišla Seli, zabalená v koupacím plášti a s vlasy ukrytými pod turbanem zručníku. Vážně? A musíme opakovat chyby minulosti? Musí tady být nové římské legie, které pochodují do, ne pochodují do nekonečných nových světů? Dobré ráno, Seli. přivítal jí Lopsang. Doufám, že jste si odpočinula. Nejlepší věc na pivu ve šťastném přístavu je jeho čistota. Je jako ta nejlepší německá piva. Žádná kocovina. Přestože jste při pokusu vyzkoušet si tuhle teorii, došla prakticky až na hranici vlastního sebezničení, prohlásil Ješua. Nevšímala si ho a rozlížela se kolem. Proč cestujeme tak pomalu? A proč jsme vlastně zastavili? Cestovali jsme pomalu, abyste se mohla pořádně vyspat celi. ale vzal jsem si také k srdci vaší kritiku. Vyplatí se všímaci malých podrobností, a tak jsem snížil rychlost našeho létanícího penisu, jak jste vzduchloť vtipně popsala. Malé podrobnosti, jako jsou pozůstatky pokročilé civilizace, které leží právě pod námi. A to je také důvod, proč jsme zastavili. Ješua a Seli zbystřeli a vyměnili si pohledy. Zatímco vzduchloť klesala, upírali soustředěné pohledy do možného záboje. Můj radarový skener mi vrací obrazy i přes tam račna řekl Lopsang, který jakoby zíral někam do prázdna. Vidím říční údolí, které už je dlouho vyschlé. Obdělávaná záplavová rovina. Nezregistroval jsem elektromagnetickou ani jinou vyspělou technologii. Pozůstatky nějakých konstrukcí na říčním břehu, včetně mostu, který se už velmi dávno zřítil. A obdelníky na zemi, přátelé, obdelníky z cihel a kamene. Ale žádné známky přežívajícího vyššího života. Nemám jedinou představu o tom, kdo byli stavitelé. Možná, že tím poněkud odbočíme od našeho hlavního cíle, ale jsem si jistý, že mluvím za nás všechny, když řeknu, že bychom měli podniknout základní průzkum tohoto místa. Nemám pravdu? Sely a Joshua si znovu vyměnili pohledy. Jaké zbraně máme k dispozici? Zeptala se Sely. Zbraně? Líb být bezpečí, než pak litovat. Jestli máte na mysli přenosné zbraně, máme tady různé nože, lehké, malé, ale velmi výkonné střelné zbraně, kuše, z níž se dá střílet celou šakálou šipek, jejíž chemické vybavení je přizpůsobené organismům se všemi možnými metabolizmy, na něž bychom mohli narazit. Jejich účinek se pohybuje od jsem najednou nějaký unavený až po okamžitě mrtvý. S barevnými kódy, s nabídkami v brailově písmu i piktogramech. Na tuhle část vybavení jsem zvláště pišný. Na palubě, na palubě lodi je celá řada projektilových zbraní, podléhajících mému velení. Pokud by bylo potřeba, dokážu vyrobit malý, ale překvapivě výkonný tank. Celý se už klíbla. Tank potřebovat nebudeme. Tam dole máme co dělat s vyhynulou civilizací. I když takové vyhynulé civilizace po sobě někdy dokážou zanechat různá ošklivá překvapení. Lopsang vlkumysl mlčel. Samozřejmě, máte pravdu. Jeden by se měl patřičně připravit. Počkejte, prosím. Stál a zmizel za svými modrými dveřmi. Joshua a Sally si vyměnili další pohledy. Po několika minutách se dveře otevřely a do místnosti vešla pohyblivá jednotka. Na hlavě měla hnědou, mírně obnošenou Fedoru, upasu revolver v pouzdře a v ruce samozřejmě dlouhý byč. Sally na něj vytřeštila oči. Tedy, Lapsangu, právě jste prošel mým osobním turingovým testem. Díky, Sally, to si šťastně uložím do paměti. Joshua byl překvapený. Dokázal jste během několika minut vyrobit byč z byzoní kůže? Vydělat kůži vyžaduje čas? Jak se vám to podařilo? Přestože bych si moc přál vzbudit ve vás dojem, že jsem všemocný, musím přiznat, že byč už byl v základním výbavě. Je to jednoduchá, ale mnohostranně využitelná věcička, která vyžaduje minimální údržbu. Nože, vydáme se na průzkum? Spustili se na zem na okraji nedaleké pouště. Ješua zjistil, že se ocitli v, v širokém údolí s několika pokřivenými stromy bojujícími o život v kamenité půdě, jehož úbočí jsou poseta úst ústími jeskyní. Co se týče života, nezahlédl jediného živého tvora, nikde se nepohnula ani myš. Všiml si trosek mostu a obdelníkových propadl v zemi. Na to všechno ale okamžitě zapomněl, protože v údolí kus od nich se tečela budova, jediný po obrovský kvádr, ze vzduchu možná nějak nápadný, ale při pohledu odsud ze země vypadal jako hlavní velitelství nějakého mezinárodního společenstva posedlého averzí k oknům. Vyrazili k němu a Lopsang v klobouku kráčel v čele. Všeobecně řečeno, ozval se Lopsang, realita má jen velmi malý smysl pro dramatické vyprávění. Prastará sídliště nejsou prakticky nikdy plná s čepelí, které vás setnou, ani těžkých kamenných desek, které se odsunou, aby vás zasypaly jedovatými šipkami. Je to skoro ostuda, co myslíte? Na druhé straně jsem objevil sbírku knih psaných podivnými symboly. Zdá se, že úbočí údolí jsou ze světle šedého vápence a byla ve velkém rozsahu opracována neznámými tvory. Ta velká budova před námi je ale postavena z černých kvádrů, nejspíše čedičových, a ze stavebního hlediska nijak zvlášť omítnutých. Z téhle strany jsem neobjevil žádný viditelný vstup, ale myslím, že ještě ze vzduchu jsem zahlédl nějaký vchod na druhé straně Něco jako šikmou plochu, stín. Možná, že tam najdeme nějakou cestu dovnitř. Pak s kamenou tváří dodal. Není to legrace? Nějaké připomínky? Celi řekla. Jenže jsme od té věci skoro dva kilometry a zdaleka nemáme váš zrak, Lopsangu. Nepolitujete ubohé smrtelníky? Proč se přistál tak daleko? Obyma se vám omlouvám. Myslel jsem si, že bude lepší přiblížit se k té budově opatrně. To je jeho standardní postup, Seli. Už se Jošua. Pokračovali v cestě a loď se držela za nimi. U paty skalních stěn byl štěrkový svah a mezi sporadicky dostoucími stromy se podařilo tu a tam uchytit nevelkým ostrůvkům lišedníků, mechů a ubohé trávy. Ale stále neviděli jediné zvíře, nezahlédli dokonce jediného ptáka, který by prolétl oblohou. Bylo to nehostinné místo. Místo kde už se velmi dlouho nic nedělo a právě tak se to nedělo ani teď. Bylo horko, slunce proráželo mraky, odráželo se od stěn a vyprahlý kanion se měnil v sluneční pec. Lopsangovi to ovšem bylo jedno a kráčel ku předu, jako by trénoval na olympiádu. Jenže Jošovi bylo horko, byl pokrytý prachem a stále, stále nevrlejší. Došli k obrovské budově. Dobrý bože, jen se na tu věc podívejte, řekla Člověk si ani neuvědomí, jak velká doopravdy je, dokud nedojde až k ní. Josua zvedl pohled. Díval se na hru a ještě víš na hladkou stěnu budovy. Nebyl to žádný zázrak architektury, samozřejmě, kromě té nesmírné velikosti. Velké, velké kvádry z kamene podobného čediči, z níž byly vybudovány stěny, byly opracovány tak, aby na sebe víceméně dosedali, ale nebyly stejně velké. I odsud viděli škvíry a nedokonalosti, Niž některé byly ucpány hmotou, která vypadala jako ptačí hnízda a ptačí trus, ale i k tomu podle všech známek došlo už velmi dávno. Sely prohlásila. Skvělá architektura. Někdo přikázal velké, mohutné a aby to vydrželo na věky a dostal to. Tak jo, obejdeme to z druhé strany, najdeme vchod, uhneme kutálející se kamenné kouly a... Ne, ozval se Lopsang Ostře a znehybněl. Změna plánu. Objevil jsem mnohem zákeřnější nebezpečí. Celá ta konstrukce je radioaktivní. Jen tady zblízka. Z dálky se to poznat nedá, omlouvám se. Navrhuji, abychom se urychleně vrátili cestou, kterou jsme přišli. Žádné námitky. Prosím, neplývejte dechem, dokud nebudeme v bezpečí. Neběželi, ale dalo by se to nazvat velmi energickou a odohranou chůzí. A co je to tedy za místo? Sklad nějakého odpadu? zeptal se Ješua. Všemli jste si tabulí které by hlásili, že kdo vstoupí do této budovy bez ochrany, zemře? Ne, ani já ne. Technologická úroveň se zdá být příliš nízká, než aby to mohl být nějaký druh atomového reaktoru nebo nějaké podobné zařízení. Mám podezření, že nevěděli, s čím si to vlastně zahrávají. Odhadoval bych, že tahle kultura narazila na velmi užitečnou rodu se zajímavými vlastnostmi, možná na přirozený jednoduchý nukleární reaktor. Jako bylo oklo, ozval si Joshua. Gabonu, ano. Přirozená koncentrace uranu. Třeba našli něco, co způsobilo, že svaté sklo zářilo. To by ukázalo duchy při práci, co říkáte? Duchové, kteří nakonec zabili své ustívače, podotklaseli. se. navrhl. Mohli bychom se alespoň před odletem podívat do některých vzdálenějších jeskyní. Měli by být dost daleko od chrámu, nebo cokoliv v té budově je, aby to nebylo nebezpečné. První jeskyně, do které vstoupili, byla obrovská, vysoká, chladná a přeplněná mrtvými. Trojice ve vchodu do tohoto domu kostí na okamžik stuhla. Jošua při tom pohledu pocítil nevýslovnou hrůzu, ale svým způsobem se zdálo, že tohle neutěšené místo dosáhlo svého vrcholného naplnění. Opatrně procházeli jeskyní a pokud to bylo možné, šlapali na volná místa. Kostry byly křehké, některé už se rozpadaly. Jošu asi pomyslel, že sem těla musela být naházena pravděpodobně ve spěchu. Došlo k tomu nejspíše v posledních dnech existence zdejší komunity, kdy už nebyl nikdo, kdo by se o ně správně postaral, takže zbývající udělali alespoň tohle. Ale co to bylo za tvory? Přesně ji řečeno, co to bývalo za tvory? Na první pohled se vzdáleně podobali lidem. Jošuovu neskušenému zraku připadali jako dvojnozí, pokud mohl soudit podle kostí nohou a úzkých boků ale na jejich podivných, hlmám podobných lepkách nic lidského nebylo. Uprostřed jeskyně se posádka Marka Twina bezmocně zastavila. Lopsangová hlava se pomalu a s tichým zvučením otáčela, jako hlava stroje a skenovala a nahrávala značky vyrité do stěn. Všimli jste si? ozvala se Sely. těch mrtých se nikdo nedotkl, rozhodně nezvěř. Od chvíle, kdy sem na házení, se tedy nic nepohnulo. Lobsang stále zaměstnán zamumlal. Vyslal jsem samozřejmě průzkumnou sondu. Na téhle verzi země není jediné známky po nějaké vyspělé technologii ani po vyšší formě inteligence. Jen tady. Záhada se prohlubuje. Sally zabručela. Možná, že je ten jedovatý materiál přivedl na vrchol jejich vývoje, předtím než je zabil. Jaká ironie. Samozřejmě to mohlo být i úplně jinak. Třeba jak? zeptal se si Joshua že ten atomový reaktor pod chrámem vůbec nebyl přírodní, jen velmi, velmi starý. Na to neměli Joshua ani Lopsang odpověď. Ale i tak, pokračovala Sely, civilizace dinosaurů je to naprosto výjimečný objev. Kultura dinosaurů? Nechápal Joshua. Joshua. Podívejte se na ty lepky zřebeny. Možná to byla civilizace vybudovaná vývojovými potomky dinosaurů, ozval se Lopsang poněkud podrážděně. Musíme používat přesné termíny. Ješua se díval na kousek kosti, který byl zřejmě prstem, ozdobený těžkým zlatým prstenem posázeným safíry. Sehnul se a zvednul ho. Podívejte se na tohle. Nemůže to být nic jiného než ozdoba. Byli nám tak podobní dinosaury, ne dinosauři. Byli inteligentní. Používali nástroje. Vytvořili budovy, město, alespoň tohle. A měli umění, ozdoby. Ano, přikývl Lobsang, z jednoho všeobecného hlediska byli jako my a ne jako, řekněme, trolové. Tahle stvoření, stejně jako my, kolem sebe vytvořila vlastní kulturní prostředí. Naše artefakty, naše města, to už jsou viditelná úložiště moudrosti minulých věků. Jak se zdá, trolové nic takového nemají, když jejich písně mohou být krok tím směrem. Tahle stvoření ovšem tu vlastnost měla. Dokonce se zdá, že to byly vstřívení dvojnožci jako my, nebo ne? zval se Jošua. Možná, že tady jsme narazili na jistý společný rys, odpověděl mu Lopsang. Model s příjmený dvojnožec se výhodná podoba tvora používajícího nástroje, vycházející z klasického modelu se čtyřmi končetinami, a je pravděpodobné, že inteligentní tvorové používající nástroje mají silný sklon združovat se v komunitách v podobě měst. Možná, že je pro ně společné i to, že jim připadají atraktivní leskle z třpitivé ozdoby. Ale to všechno je pryč. Otravili se a teď otravují nás. Sely se podívala na Jošu. Mám pocit, jako kdybych se právě dozvěděla, že jsem měla bratra dvojče, který se narodil mrtvý. Je zbytečné, abychom tady trávili další čas, ozval se Lopsang. Tohle místo vyžaduje dobře vybavenou archeologickou expedici s ochranými obleky proti radioaktivitě. Konec konců to počká. Jsme velmi daleko od prvozemě a pochybují, že by se tady v nejbližší době objevili turisté. Tak pojďte, děti, jdeme domů. Tady už nejsme k ničemu. Když dorazili k výtahu, prohlásil Jošua s trpkostí v hlase. Připadá mi to jako nesmírné plítvání, nezdá se vám? Všechny ty světy. Čemu to všechno je, když to nemá žádný cíl? Tak už prostě věci jsou, odpověděl Lopsank. Díváte se na to ze špatného úhlu, Jošu. Jak pravděpodobné je, že najdeme na jiných planetách rozumný život. Astronomové objevili několik tisíc planet kolem dalších sluncí, ale zatím se neobjevil jediný náznak nebo podnět, který by nás opravňoval si myslet, že ve vesmíru je kromě nás ještě někdo jiný. Možná, že vývoj inteligentního druhu používajícího nástroje je příliš složitý. Takže bychom možná měli být vděční za to, že jsme se dostali tak blízko k setkání s těmhle tvory, myslím tak blízko v prostoru pravděpodobnosti. Jenže jestli byli tihle tvorové inteligentní, jak to, že je nacházíme jen na jednom světě, neměli bychom jejich stopy najít i na světech sousedních? Alespoň v téhle oblasti? Nebo navzdory své inteligenci nedokázali vkročovat? Možná, že ne, uvažoval Lopsang. Nebo možná přirozené vkročníky vyhnali ti, kteří to nedokázali. Stejně, jako k tomu teď dochází na prvo zemi. Možná, že je to s naší vlastní budoucnosti. A Sely a Ješua... Oba uzavření, uzavření přirození v krošníci si vyměnili pohled plný pochopení.